「ありがとうございました」 パパバイブイブ、ハディラン・ハディラン、アディアディ、パラ・ロマジャー、ヤング・バサー・ティーン・ボグラー、ヤング・キャッチル・ティーン・パッ i, Al i uri, yang biasa kita r i n g k て s るの t a singkat dengan n a い a kitab Sahih Muslim kenapa disebut dia Sahih Kerana semua hadis yang ada di dalamnya itu tidak ada yang daif Tidak ada yang hasan Tidak ada yang mauduk Semuanya hadis-hadis sahih Maka disebut dia dengan sahih Muslim Urutan kedua sesudah sahih Al-Bukhari Ada penggurunya bernama Imam Al-Bukhari Juga menyusun satu kitab yang disebut dengan sahih Al-Bukhari Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ubay ibn Kaaban radhiyallahu anhu. Nabi duduk berdoa dengan Ubay bin Kaab. Betapa indahnya kehidupan Ubay bin Kaab duduk bersama dengan segi Dinaw Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan kita sebagai setiap orang beriman. Ingin duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita subuh ini sudah mengucapkan salam kepada dia tiga kali. Tadi waktu solat tahiyat al masjid, Assalamu alaikum, Ayuhan Nabiyyu, Warahmatullahi Wabarakatuh. Masuk solat qabl yah subuh kita ulang lagi, Assalamu alaikum, Ayuhan Nabiyyu. Masuk solat subuh kita ulang lagi. Assalamualaikum Ayuhan Nabi Nanti solat sunat Isra' 6.30 Kita ulang lagi Assalamualaikum Tapi kita tak pernah berjumpa dengan dia Jangankan jumpa Mimpi pun payah Ubay bin Ka'ab berjumpa Dapat pula duduk berhadapan-hadapan Dengan Nabi SAW Berkecil hatikah kita Kerana tak bersama dengan dia Tidak Karena dia sayang dengan kita. Mana bukti dia sayang dengan kita? Patah giginya, berdarah pelipisnya. Sahabat meminta berdoalah ya Rasulullah. Engkau punya doa yang mustajab. Inilah masalah yang kau meminta. Tak ada masalah sekarang. Doalah ya Rasulullah. Waktu itu terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud. Kata Rasulullah, tidak. Doa ini tidak akan aku panjatkan. Doa ini aku simpan untuk syafaat lih ummati syafaatan lih ummati yaman al qiyamah nanti akan ada seribu tahun sesudah ini umat-umatku mereka itu beriman kepada aku padahal mereka tak pernah melihatku mereka tak pernah duduk bersamaku mereka tidak melihat aku mereka akan minum dari hausi telaga. Kalau mereka sudah minum dari itulah yau maufiha abadan, mereka tak akan haus untuk selamanya. Kami kah itu ayat Rasulullah、lah. antum ashabi kalian sahabat sahabatku yang akan minum dari telaga al kauzar itu adalah ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarouni. Mereka percaya kepada aku, mereka beriman kepada aku, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. ダウダンがまさかのメッセージ。ダウダダンはビカパダ、ウバイベンカン、レドゥドゥドゥドゥ a ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥア。ヤアルモンゼル。タピナマニアウバイベンカン、ケナプリパングル、アブルモンゼル。カナ、オランアラピトゥ、コホーマタン、カロディパングル、ボカナマニア、タピナマアナエン。 マカナビタミンタカン d ィア、ヤー・ウバイ・ベンカーンダー、タピナビ・マ i タカン、ヤー・アベル・ムンズル。a ディケティカウラン r チアハディシエニ、ナマピリワ n ウバイ・ベンカーン、ウスタヤ、ケナパディシニアンディパングルナビ、ヤアベル・ムンズル、ナマニア・ウバイ・ベンカーン、タピヤンディパングルエトゥ、コニアン、コニアン、エトゥ、ナマアン、アン、アロナマアンダー、ディパングル、アブアンディラ。 Kalau nama anaknya Muhammad dipanggil Abu Muhammad. Kalau kemudian Nabi panggil dia Ya Abul Munzir. Wahai Abul Munzir, nampak. Attdri ayatan min kitabillah maakak azam. Attdri ayatan min kitabillah maakak azam. Apakah kau tahu ada ayat Dari kitab Allah Al Quran itu aalam yang lebih agung, yang lebih besar. Tahukah engkau bahawa di dalam Al Quran itu ada satu ayat yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih hebat dibandingkan ayat yang lain? Apa jawab Ubay bin Kaab? Allah wa Rasuluh aalam. Aku tak tahu apa-apa. Allah wa Rasuluh aalam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Begini tulah tawadzohnya sahabat Ubay bin Kaab. Padahal dia sahabat senior yang memiliki ilmu yang banyak. Dia tak mencoba-coba untuk menjawab. Dia tahu Nabi bertanya bukan karena tak tahu, tapi karena ingin memberitahu. Cuma gaya Nabi memberitahu selalu yang bertanya. Kenapa Nabi itu sebelum ngasih tahu dia bertanya dulu? Ini salah satu metode pendidikan yang dipakai oleh guru-guru zaman sekarang. Apa itu? Ketika kita tanya orang Muncul keingin tahuannya Maka saat dia mencari-cari jawabannya Disitu dia dikasih tahu Taukah h anda siapa presiden Yugoslavia?、Oh, siapa ya? Siapa bu? Sebelumnya dia tak ada ingin tahu Saat dipancing dengan pertanyaan Lalu kemudian muncul rasa ingin tahunya Disitu dia diberikan pengetahuan Ini salah satu cara Nabi SAW a a u Alaihi Saat Nabi bertanya itu kepada Ubaid Maka Ubaid bin Ka'ab mengatakan Menjawab dengan tawadu rendah hati Allah wa Rasuluhu a'lam Hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu Saya tak tahu sama sekali Untuk yang kedua kali Nabi bertanya Atadri ayatan min kitabillah ma'aka a'azam Tahukah engkau ada satu ayat dari kitab Allah Al-Quran itu A'azam Yang lebih agung, lebih mulia. Kemudian untuk yang kedua kali, Ubay bin Kaab mencoba menjawab: Allahulahilahaillahu alhayyurqayyub. Apakah itu yang kau maksud, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah darab fi sadri Rasul memukul dadak, menepuk dadak. Itu menunjukkan jarak Nabi dengan Ubay dekat sekali, sekira-kira sampai tangan. バラバフィ i デリ、ナビマナプラーク、コムディアンナビブルカタ、アポカタナビサン、オメガンガダウバイブンカーン、a ヤナカローハイルム、アバルムンズル、リヤナカローハイルム、アバルムンズル、マナリヤナカローハイルム、ジャーカルアイルム、ミンガイリ、マシャカテン、ウ SUDAH DATANG KEPADAMU Tanpa kesulitan, tanpa kepayahan, tanpa ada penghalang. Lihat nikah Allahul ilmu, Abul Munzir. Jadi kalau bapa ibu tengok ada Ustaz duduk berdua dengan jamaah, lalu jamaah tu minta doa, lalu dipegangnya begini. Ha, apa pula nih? Transfer ilmu gaibkah? Bukan. Itu dia belajar Nabi pernah memegang. Abul Munzir Ubay bin Ka'ab Apa kata dia? Liahnikallahu'l-ilmu Abul Munzir Engkau mendapatkan ilmu dengan mudah Dari mana Ubay bin Ka'ab tahu itu? Kerana kita ini Kalau dekat dengan Allah Ada kontaknya Maka Allah berikan pengetahuan Ilmu yang didapatkan dari Allah Melalui perantara malaikat Disebut dengan ilham Sedangkan yang datang bisikan syaitan マカケティカタウウウベイベンカアンジャワプタニアンナビイトウ、タニアタジャワバニア、アラゴライライラウォルハイユウカユウ、ボカンサンペシトウサジャイアイトウレンキタセボディングン、アヤ、コウシ、カナディダーラム、アヤティトウアダーラファズ、コウシ、ウワシアンコウシユウサマワティウォルアン。 私はあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛 e あなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたの愛のあなたのあなあなたのあなたのなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなあなたのあなたののあなのあなあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなあな Datang sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya saya punya kawan, kawan saya ni aneh. Apa anehnya? Dia solat dari isya sampai subuh tak berhenti tegak rukuk sujud tegak rukuk sujud tegak rukuk sujud. Ayatnya terus kulhu allahu ahad. Rakaat kedua kulhu allahu ahad. Masuk setelah salam. Salamnya tetap dua rakaat. Solatul naifim masnah masnah. Dua rakaat dua rakaat salam. Habis itu dia tegak lagi Kulh wallahu ahad Raka'an kedua Kulh wallahu ahad Sampai azan subuh Bagaimana ini ya Rasulullah Ini tak pernah kau ajarkan Tak pernah kau buat Tak pernah, pernah kau suruh Apakah haram melakukan perbuatan ini Tanpa diduga Nabi memberikan jawaban yang tak disangka Apa kata Nabi Innahala ta'dilusulusal Quran Sesungguhnya yang dibaca itu Kalau dibacanya sekali マカイトサマセプティスウルスセプティガアルコランディバチャンヤデラムドアラカンデュアプティガディタンバニャラカンケティガサマディガンセハタンアルコランエニラダレルヤンバニャンディトゥングカウムスリミンムスリマヤンシュカンバチャクルウォーラーラーマウスタピナンペイカニニニラインデリドゥルキタトゥングトゥングアンティニャンバタピシュバギアンプューラーマンオラー Ini disebutkan Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah suhih muslim Ibn Al-Hajj. Kata yang menolak Al-Quran itu semuanya kitab Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama. Tak boleh ini kita terima, ini kita tolak. Siapa yang menerima ini, menolak ini berarti dia mengkotak-kotakkan Al-Quran. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ Watak Furuh Nabi Muhammad. Apakah kau terima ini? Kau tolak ini? Dijawab oleh ulama yang mengatakan ini yang dimaksud ayat ini lebih mulia, ayat ini lebih baik. Bukan mengkotak-kotakkan Al Quran. Al Quran itu semua statusnya sama. Lalu yang dimaksud Nabi Azza wa Jalla lebih besar. Ini bisa sepertiga Al Quran. Itu maksudnya apa? Sawabu balasan pahalanya. Lo Quran tu sama antara Al Fatiha dengan Al An Nabah, antara Al An Nabah dengan Al Duha. Itu semua sama kalimullah. Al kalamul Munzalul al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Muttubu fil Masaf Al Manqulu ilaina bil Tawatur Al Mutaqabat bil Tilaatihi. Itu definisi Al Quran. Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Nabi ke Sahabat, dari Sahabat ke Tabiin, ke Tabiin Tabiin Tabiin sampailah ke kita dengan cara mutawatir. Makna mutawatir itu marawu jamun anjamin. Ya mustahilu tawatuuhum alaih kadib. Diriwayatkan dari sekelompok orang kepada sekelompok orang kepada sekelompok orang yang mustahil mereka itu berdusta. Al-maktubu fil masyib Yang tertulis di mushab-mushab Al-muta'abad bitilawatihi Dibaca dalam solat setelah Al-Fatihah Itulah dia Al-Quran Tidak bisa dikatakan ini lebih hebat Ini yang dimaksud ini lebih banyak Ini lebih tinggi Thawabuhu balasan pahalanya Jadi nanti kalau ada orang meng-counter Al-Quran itu sama semua So kau lebihkan yang ini Bukan saya yang melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mengatakan Berlebih pahalanya Kalau dibaca dari yang lain Maka kita pernah membahas Tentang keutamaan surat Al-Muluk Di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat Siapa yang membacanya Maka akan dipelihara daripada azab kubur Al-Muluk Oh kalau begitu Al-Muluk lebih mulia daripada Al-Fatihah Bukan begitu Maknanya Pahalanya Makna yang terkandung di dalamnya Kenapa orang baca al-muluk bisa dijaga dari azab kubur? Memanglah dia dijaga dari azab kubur. Bukan al-muluk itu mantra-mantra. Tapi kalau direnungkan maknanya, isinya memang orang akan selamat dari azab kubur. Memangnya isinya apa? Habarakalladhi biyadihil mulku wahuwa ala kulli shayhim qadir alladhi khalaqal mawta dia yang menciptakan mati wal-ayata dia yang menciptakan hidup. Iciptakannya hidup, diciptakannya mati. Untuk apa? Lia boluakum, ayukum, ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amala. Direnungkannya dengan baik, dipahaminya dengan baik, diamalkannya ayat ini. Selamat dia dari azabku. Itu maknanya. Bukan diulangnya bolak balik. Allahumma rabbul wabillahumma rabbul wabillahumma rabbul. Bukan itu maknanya. Quran bukan mantra. Quran itu. Zalikal kitabul ariba fihi. bin i, lain, nya, ati, kan, ak, i ang, s l e d a、ah、l あ ke m ayat k いま s i tadi Imam kita membimbing kita Zikir Astaghfirullah la ilahallah dahulah syarikat Allahumma antasalam subhanallah tiga-tiga Alhamdulillah Allahu Akbar lalu kemudian wa ilahukum ilahu wa'id Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum la ta'udhu sinatu wala na'um パダリオランセテ a アプセ a セイソー a ッバチャ u アンコウシーパジイヤタリパジ a セイドゥガルサビソーラッバチャイアンコウシーヤパダリルパジイカタアナム u dah m e m b a c a i t u i t u s a l a h satu cara untuk membantah kalau kita tak tahu dalilnya。jadi mendengar itu orang sudah takut。 Padahal kalau maulah Pak Aji itu sedikit lembut saja dibacakannya hadisnya mankara a ayat al kursi fi duburis salatil maghribati siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir ujung setelah salam di akhir solatnya maka apa kata Nabi karena fi zimmatillah ilas salatil khurra maka dia dalam perlindungan jaminan Allah tak ana ジ im Matilla、ジ imma imm、ah、Itu, Perlindugan、パガワさん、ディダーラン・ジャミン、アラ、カアマン、アラ、カムサンペカパン、イラ、サラ、ティル、ウクラ、サンペカ、ソラ、ブリクニャン、イテヤン・スダマンバチャ、ディソラ、ツウブ、ディジャガ、サ a ペ、ソラ、u ウォー、ナティ a ー、ダズウォ a デ a バチャ、デ a ジャガ、サンペ、アサ、ディ a チャ、a r ...dijaga sampai Maghrib. Habis Maghrib dibaca... ...dijaga sampai Isya. Dibaca setelah Isya. Dijaga sampai subuh. Hadis riwayat At-Tabrani... ...dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Man kara'ah ayat Al-Kursi... ...fi duburi salatil matubati... ...kana fi dhimmatillah... Maka dia dalam naungan perlindungan Allah. Selama ni kita minta perlindungan Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan dari bencana, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari ditabrak, jauhkan ini, jauhkan ini. Itu doa baik tak salah. Tapi ada usaha. Apa itu? Abis solat membaca Allahulaihilladzillahwalhayyulhayyum. Mungkin kalau baca sendiri-sendiri lupa, atau kalaupun tak lupa ingat cepatnya minta ampun. Satu kali hembus nafas selesai. Allahumma 「あなたは、<音>声が聞こえてくる」「あなたの声が聞こえてくる」「あなたの声が聞 私はこの世を知ることができます。私はこの世を o ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。私はこの世を知ることができます。 menyusup ke dalam b a i は u l mal m e n c u r i k レ r m a tangkap oleh Abu Hurairah kata Abu Hurairah kamu mencuri lepaskanlah saya Abu Hurairah Saya ini bukan penjahat, tapi memang tak ada yang mau dimakan. Kata Abu Hurairah tidak. Saya akan bawa kamu menghadap Rasulullah SAW. Jangan. Karena kalau bawa menghadap Nabi, saya takut nanti dihukum Nabi SAW. Saya mencuri bukan mencuri. Ini kerana tak ada yang bisa dimakan. Kata Abu Hurairah tak ada tawar menawar. Kalau begitu, kuajarkan kepada engkau suatu ayat. Kalau kau baca ini. Maka layaklah Allah. Allah akan senantiasa menurunkan kepada engkau hafizud. Hafiz malaikat penjaga di samping malaikat hafazah. Inna alaiyakum la hafizin bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman khatibin, kiraman khatibin, kiraman mulia khatibin mencatat menulis. Yang alamun nama taufanun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi orang yang membaca ini dia akan senantiasa dikirimkan Allah Hafizun, malaikat menjaga, walayakarabu kasihit, syaitanun dan setan tak akan mendekat kepadamu. Kasihan Abu Hurairah melihat orang susah ini dilepaskannya tiga hari berturut-turut. Lalu kemudian dia lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam ada orang begini, begini, begini, begini tak sampai hadis saya menghukum karena dia susah dan ini memang hak dia fakir miskin mendapatkan zakat. Maka saya berinisiatif melepaskannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kazuud, yaitu pendusta wahai Abu Hurairah. Semua cakapnya dusta, semuanya bohong kecuali yang disampaikannya ini. Jadi ternyata si pendusta itu pun. Pernah juga dia jujur sekali. Kecuali yang dijagapkannya tadi malam tentang ayat itu memang kalau kau baca persis seperti yang dia katakan. Tidak akan ada setan yang mengganggu engkau dan engkau akan dijaga oleh hafiz dan malaikat penjaga. Betul itu ya Rasulullah. Ya, aku dapat wahyu demikian. Kau tahu tak siapa itu yang mencuri tadi malam? Siapa? Syaitan. Itulah setan. Syaitan sendiri mengaku dalam dua riwayat, satu kepada Abu Hurairah, yang satu lagi kepada Abdullah ibnu Omar bin Khattab. Sarajidnian dia saraj yusarjo musaraj bergulat dengan jin. Abdullah bin Omar bergulat dengan jin, jin itu kalah. Lalu ketika dia kalah dia terdesak. アンドラビン・オマーク・アジ a ー・カ<音>ン<声>・アン a ウ・スワット・アイアン・カロコ・バ t ャ・イン・マカ・アカン・アダ・マレイカ・プンジャガ・マン・ジャガム・ダ・カミ・デ・キャラン・ジン・セタン・ティ・アカン・マンガン・グ・モンビン・ア・サカン・アンカウ・ア・パイト・オラ・ウー・ウー・ア・イ・ラ・イ・ラ・ウォー・ハイ・ユー・カヨー・イン・ラ・ダ・レル・ヤング・ディジャー・ディケン・オラン・アイアン・ロッキア。 Jadi kalau ditanya betullah kustad yang merukyah itu dibacakannya ke telinga sebelah kanan. Allahul Iddah Inna Walaiyur Ra'iyu La, la Ta'khudhu Sinatu Walla Nau Lahu Maafin Sama Wat Wa Maafin ma wa wa wa Al Manzal Adiya Shu'undahu Illa Bi Ithni Ya Lauma Bayna Aidhim Wa Maqal Fuhu Walla Yugi Tuna Bi Sheikh Min Almi Illa Bima Sha Wasan Kursiul Sama Wat Wa Alarb Walla Yaudhu Ughdu Ma Wah Walaniul Azim. Pernah tak nabi membuat macam ini? Tak pernah. Mana hadisnya? Tak pernah. Lalu kenapa orang berani membuat ini? Dalilnya umum bagi mereka yang menolak dalil umum. Saya tak mau terima dalil umum. Harus ada dalil khusus. Mana dalil khusus? Dalil umum dipakai memayungi perbuatan rukyah. Allahulaihilaillahu <tuh> alaiyulkayy. Eh saya rukyah di rumah ibu ya? Ya. Di bagian mananya ini? Semua rumah ni harus dirukyah. Ya lah. Mana? Pernah Nabi datang ke rumah sahabat merukyah rumah dah? Lalu kenapa berani mereka buat dalilnya dalil umum? Karena Nabi menceritakan bahawa yang kau katakan itu Hai Abu Hurairah dia penipu kayu wood amat sangat dusta. Kecuali dalam kasus ini yang sekali ini dia betul, karena memang dia merasakan ketakutan karena ada malaikat yang dikirimkan Allah. Karena bacaan yang engkau baca itu dua riwayat amat sangat kuat. Satu dari Abu Dawud Omar, satu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ida awa'ita ila firashika. Kalau engkau mau ketempat tidurmu mau tidur, maka kau wajalah ini. Jadi sudah ada dua dalil. Yang satu dibaca setiap selesai solat. Yang satu lagi dibaca ketika akan mau tidur malam. Lalu kemudian ada satu riwayat. Dalam kitab Musonnaf Ibni Abi Shaibah. Ini dari Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang kaya. Di Makkah. Pindah ke Madinah. Sampai di Madinah. Susah. m i s k i n Tak ada harta. Kenapa? Ulang hidup dari nol. Lalu kemudian sampai di Madinah. Dia dipersaudarakan Nabi dengan... Uh, Sa'ad Lalu kemudian mereka berteman akrab Kemudian dia pula memulai bisnis dagangnya Dan kemudian dia menjadi balik kaya lagi Dia adalah Abdurrahman Ibn Auf Dalam Musanaq Ibn Abi Shaibah dikatakan Wa kana Abdurrahman Ibn Auf Abdurrahman Ibn Auf Iza dakhala bayitahu Kalau dia masuk ke dalam rumahnya Qara'a ayat al-kursi fi zawayahu Dibacakannya ayat-ayat Dibacakannya ayat kursi Di zawayah Satu pojok z a w i y a h Pojok z a w i y a h Pojok z a w i y a h Pojok z a w i y a h Pojok pojok pojok zawayah Ini membantah orang Yang mengatakan kalau tidak dibuat nabi Pendek saja definisi bin'ah Kalau tidak dibuat nabi bin'ah Bid'ah dolalah Dolalah neraka Ini tak pernah dibuat Nabi Ini murni inisiatif Abdurrahman bin Auf Dia kalau masuk rumah Dibacakannya di empat sudut Allahu la ilaha illaha wal hayu al-hayu Habis itu pindah lagi surut Allahu la ilaha illaha wal hayu Dibacakannya di sudut Allahu la ilaha illaha Dibacakannya di sudut Allah Tiba-tiba sekarang ada yang membuat begitu Ini rumah kamu Ya ha, Pergi dia ke sudut、oh, Ah Bid'ah ini Masuk neraka jahat 6 Nabi tak pernah buat Abdurrahman bin Auf キャラティダディゴアナビ、ダラカマスナカブラマンビンオフ、アブラマンビンオフ、マンバチャカ、ディバパ、イブウィアンマンバチャカ、ディスードル、ウマ、ウマハランザマンドル、マチョンコタ、ジャジャ、シュドニャンパン、ウマハランスカランブスードル、シュドウ、マキンバニャディバチャ、イタマサラ、バゴス、イトアンドラマンビンオフ、タランキタコソナフィミアビシェバ。 ada yang lebih banyak lagi daripada itu membaca ayat kursi ya, siapa namanya? Imam Yahya Ibn Ma'in kalau bapak ibu pernah dulu kita bahas tentang bagaimana Imam Yahya Ibn Ma'in bersama Imam Ahmad bin Ambal bersama Imam Syafi'i tiga orang ulama besar satu angkatan Ahli Hadis Yahya Ibn Ma'in Ahli Hadis Ahmad bin Ambal Imam Ambali, Imam Syafi'i mereka ini satu angkatan pernah sama-sama berangkat haji satu kamar Imam Yahya bin Ma'in melihat Imam Syafi'i, melihat Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ahmad bin Ambal tegak dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai subuh tegak rukuk sujud. Selesai azan subuh, mereka solat ke masjid, solat subuh. Selesai itu Imam Syafi'i bertanya, Hai、hey, Ahmad bin Ambal, Ambali. Ya, tadi malam ku lihat engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa yang kau baca itu? Apakah kata Imam Ambali? Aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam. Lalu kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in.、Ah, inilah ya Imam Yahya bin Ma'in satu angkatan dengan Syafi'i dan Ahmad bin Ambali. Ya, ya, ya. Tadi malam aku tengok engkau bola balik, bola balik. Nampak tak lelap, tak tidur. Apa yang kau pikirkan? Kata Imam Yahya bin Ma'in tadi malam aku berhasil menseleksi hadis sahih dengan hadis palsu sebanyak dua ratus hadis. Mereka balik bertanya ke Syafi'i. Syafi'i, kalau kau bisa melihat kami bertingkau pun tak tidur tadi malam. Apa yang kau lakukan? Bolak balik. Kata Syafi'i, aku tadi malam berhasil mengeluarkan hukum halal dan haram sebanyak dua ratus hukum dari Quran dan Sunnah. Kini Imam Syafi'i ahli hukum tiga orang. Andai ada Abdul Somad yang keempat di zaman ini. <laughs>、oh, oleh sebab itu,、nah、ini bukan orang sembarangan. Ini mau saya ceritakan. Ya Yahya bin Ma'in ini bukan ulama pelakuinah. アリアンディス、サンカタニアン・イマン・シャフィー、ダン・イマ m アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アイン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン・アハン、アハハン・アハン・アハン・アハン、アハン・ハン、アン、アハン・アハン・アハン・ア 60 kali baca ayat kursi waktu malam masuk ke rumah. Ini Ustaz meriwayatkan sahih apa tak sahih sumbernya mana. Tidak boleh ngomong tanpa dalil. Dari mana ini Ustaz sampai? Buka kitab siar A'lam An-Nubala Al yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Kenapa Ustaz selalu pakai Imam Al-Zahabi? Kerana Imam Al-Zahabi orang yang paling selektif dalam menerima riwayat. Sampai-sampai kalau Imam Al-Aqib mengatakan, Hadis ini sahih, kata Imam Al-Aqib. Belum tentu dapat diterima sebelum ada persetujuan dari Imam Al-Zahabi. Kalau Al-Zahabi mengatakan dalam kitab At-Talqis, Ya, saya setuju. Baru. Tasbih dari Imam Al Hakim itu diterima maka muncul keedah dalam ilmu hadis sahahul Hakim wa wafahuz Zahabi hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim disetujui oleh Imam、al、Zahabi riwayat ini disebutkan oleh Imam、al、Zahabi orang yang paling kritis orang yang paling selektif dalam penerimaan riwayat dalam kitab Syarh Al An Nubala dalam biografi Imam Yahya Ibn Maimun. イマミヤヤビンマンマスク a u マニ a ディワトマラブリアマンバチャ、アヤ a n y a k ャ、a ティ a ウワハムシン、ハムシ b ウワ a ティン、リマプル、デディカロブギトウ、オランマン a チ u s ニ a バニ tak salah yang jadi m a s a l ー h itu siapa yang membaca seratus Maka akan dibukakan seratus pintu surga di dalam seratus ada seratus bid'ah dari di dalam seratus ada, itu yang tak ada dalilnya. Selama dia baca untuk Fadlakil Akmal untuk memberikan motivasi tak salah, tapi jangan karena mau mengejar jumlah lalu makarijul hurufnya tak selesai. Mau mengejar jumlah banyak. Allah lelul, Allah lelul, bukan itu. Apa sebetulnya isi dari ayat kursi itu Kenapa sampai syaitan takut Mengapa sampai dijaga dari isyak sampai subuh Mengapa sampai dijaga Mengapa sampai Imam Ya'ya bin Ma'in Kata Imam Al-Nawawi rahimahullah Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj Ada tujuh isi dari ayat Al-Kursi itu Kata dia Yang pertama isinya Al-Uluhiyah Ketuhanan Yang kedua isinya Al-Wahdaniyah Ketauhidan Yang ketiga isinya adalah tentang Al-Hayah. Allah yang maha hidup. Yang keempat isinya adalah Al-Ilmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kelima isinya di dalam Al-Mulkuh. Kerajaan raja diraja segala kerajaan. Kerajaan milik Allah. Yang keenam isinya Al-Qudaratu. Segala kuasa milik Allah. Yang ketujuh isinya Al-Iradatu. Kehendak. Segala kehendak milik Allah. Maka orang yang membaca mengamalkan itu... Setujuh sifat Allah itu... Merasuk ke dalam ayat itu. Merasuk ke dalam pikirannya. Maka murnilah tauhidnya. Maka baiklah akalnya. Merubah perilakunya. Jadi kalau bapa ibu tengok ada orang yang suka baca ayat kursi, tapi ulah perbuatannya tak berubah. Yang salah bukan ayat kursinya, tapi yang salah adalah orang yang membacanya karena tidak berdasarkan ilmu. La ilaha illallah. Memang betul. Tapi cuba baca pangkal la ilaha illallah. Faalam atnahu. Baca di pangkal. Faalam ketahuilah berilmu engkau dengan itu. Baru dia mendatangkan manfaat. فَأْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Maka disusunlah ilmu taw'in. Maka itu juga yang terkandung dalam. Kata Pak Ustaz ayat kursi itu kalau dibaca menurunkan malaikat. Kemarin ada orang kerasukan setan. Saya bacakan Allahulah ilaha illahu al-hayul qayyum. Malah orang yang kerasukan itu ngomong. Masa setan ngusir setan? Karena perilaku orang yang membaca itu. Sebelas-dua belas sama setan. サマサマクダ、キュダ、ディブリダリ、ジャワー、ワナニャギタ、 パカイ、パマチュ、パダヤン、ツルラティ、ディアムジャディジュアラ、ケナパケティカディ、トゥングアニ、オレ、オランヤン、タポナー、ラティハン、マラパタ、トゥラメン。ウカンマサラ、キュダヤ、タピマサラ、オランヤン、モンデー、キャニア、イトゥ、ディアン、イルムポケタウェ、ケアロモンデー、キャン、キュダサジャタンパ、イルムビサ、パタンパタ、タムダタン、タンカンマンファン、マカ、ウカンサラ、アヤネ、セクダー、パバンディアン。 Lalu kemudian, apa yang membuat orang menjadi kuat keyakinan dengan ayat kursi itu? Yang pertama, Allah. Di awalnya itu, di awal sekali. Allah. Apa kata Imam? Fakhruddin al-Razi dalam tafsir al-Kabir. Iza da'autahu birrahman. Kalau engkau panggil dia ya rahman. ファカトワソフタウビー・ラーマン、ソアン・イト・ウン・コソダン・マン・シファティディア、ディア、ディア、ディア、ディア、ウォア・ヤン・ポンヤヤン、ウォア・ヤン・ポンハシ。イザ、アウタウ、ヤー・カハー、ファカトワソフタウビー・カハリ、ケロ・ウン・コパンゲルディア、ヤー・カハー、ヤー・カハー、マカサ e イト・ウン・コソダン・マン・シフア、ル・カハロ たぴかてかんかうかたかんとああああああああああああああああああああああああ t あああ e あああああああああああああああああああああああああ n ああああああああああああああああああああああああああ Nah, tadi, kita ah, アミニア・ローアミニア・ローマン man, アミニア・ローイン。キャナプリズム、イヤー・ローア、サ<音>ン<声>・イト・キッタ・イギン・マニューポッド・ディング・ソモア・シファ・シファ・カ・アグヌエイト・ h ィアワー・ア l ア・コシ・ア・ラー。イン・ラン・ソニア・ウルーイヤー・ア・ラー。セレサイト・ア・ラー・ウーア・イ・ラー・イ・ラー・ウォーカ・ロリ・サン・ボン・ホア。 どう、mmm、いうこと ?200 円 i 数字です。何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がルが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が マハシスワ i ティダ a ノ a コモ s ンアダオランライ、カナム a p リマニア、ディダーラン、ロカー、アダ、アブドルソマ、タピケティカディマソカン、カリマナフィ、ティダ i ダ、サス a トダンシアパ、ポンディ、ロカ t ア、ア a k ada orang lain begitu juga dengan ini Allah masih ada setan Masih ada iblis. Masih ada manusia. Ada pokok kayu. Allah. Tapi begitu dimasukkan nafi. La ilaha illallah. Makanya afdal zikir yang paling utama. Subhanallah, afdal. Alhamdulillah, afdal. Allahu Akbar, afdal. Tapi dalam hadis disebut. Afdal zikri. La ilaha illallah.、Puh. Kenapa afdal zikir? La ilaha illallah. Kerana di dalam la ilaha illallah ada nafi. La ilaha. Nafi. Meniadakan, meniadakan. Setelah semuanya ampa kosong tak ada, baru ditetapkan. Illallah itu ada dalam ayat kursi. Allahul ilaha illahu al Hayy, maha hidup. Apakah manusia itu hidup? Ya. Apakah Abdul Rahman itu hidup? Ya. Pernahkah kita mati? Tidak. Di alam roh hidup. Di alam rahim hidup. Di alam dunia hidup. Di alam barzah hidup. Di alam akhirat hidup. Lalu orang mengambil kesimpulan orang jahil, orang muleit, saya sama dengan Tuhan. Tu kata saya bawa, saya hidup Tuhan hidup maka saya sama dengan Tuhan. Saya adalah limpahan Tuhan. Batal, aram. Kenapa Allah Al Hayyu Mahhidup sedangkan kita ini hidup karena diberi hidup. Abdus Samad hidup ya kalau Allah mau. Innama amruhu izah arada saya cukup ditunjuknya sekali tunjuk. Hai Abdur Rahman, matilah engkau, hancur binasa, tak bersisa sama sekali. Maka saat itu sadarlah orang yang membaca ini, bahwa aku hidup karena Allah beri aku hidup. Makanya di antara al Asmaul Husna itu <tuh> al Muhiil Mu'mitul Hayul Qayyum, al Muhi yang menghidupkan, al Mu'mit yang mematikan, al Hayu maahilu. Almu almuhiyul mumi al tul ayul kayum, itu yang ditulis di dinding masjid kita ini di masjid-masjid kita untuk mengingatkan orang kau hidup, tapi kau tidak maha hidup. Angkau diberi hidup, hidupmu dari dia, tapi kenapa kau sombong? Hidupmu dari dia, tapi kenapa kau tak ikut aturan dia? Hidupmu dari dia, tapi kenapa seolah-olah kau hidup tanpa dihidupkan oleh dia? オランヤマンバチャヤクシイト、サダルディリリア、ディカタカン、オラウラ、イラー、イラウ、アルハイウ、アルカイウ、ネティラセクラヒル、タピディア、カイウ、マンアトウ、アでオランセカラン、バッパン d パン、バッパハマン、タダリマナ n マハマンディタタン、オラウアラ、オライトナオズビラ、ビサマカニャディガン、パブリッグラス。 Setelah pabrik gelas mencetak gelas, dia pun tak tahu di mana gelas ni sekarang berada. Cetaknya banyak banyak. Ada yang lari ke Masjid Agung An Nur. Alhamdulillah diminum oleh para ustaz. Semua ustaz minum dari gelas ini. Nah, kalau ada cap bibirnya nampak bekas Doktor Mustafa Umar. Nauzubillah gelas itu masuk ke tempat. Kafe, diminum oleh orang-orang penghuni neraka jahat 6 khalidina fiha abadah Perempuan jahat, laki-laki jahat Tuhan tak、mm, tahu tentang masalah penciptaannya Na'uzubillah Maka dibantah aliran ini dengan ayat kursi Allah, la ilaha illagu al-hayu al-qayyum Dia tidak sekedar mencipta Tapi dia ikut mengatur makhluknya itu Oh Alam ini diatur Allah Ta'ala Pak Ustaz. Ya, mana dalilnya? Al-hayu, Al-qayu. Dia mengatur alam ini. Dia mengatur pagi, petang, siang, malam. Apa kerja Tuhan itu? Seorang mulhid ateis sedang berorasi di atas pentas. Di zaman abad kedua itu, Dari ani, karena ada raja yang hobi、er ah、m e、no no、n e r の e m a h k a n buku-buku Yunani maka p e m i k i r a n p e m i k i r リ n liberal、イトウスダムレアダ、ジェブオラシリアタスペンタス、オトディアスダムオラシリアタスペンタス、ダータ t イマ i ノーマン、a ンサビ、ナマニア、ノーマン、ベンサビ、タピバパイブル、u r p o p u l e r n y a Imam Hanafi アスリ n ア、ah, ah. ah. any ja、ノーマン、ビンサビ、ティングアニア、デ u コ a ァ、イラ、ポテト、イラ、ポンジャ、プラダー、ビスラブ、デ i イラ、a ファ、イマンノーマン、ビンサビ、ディタニア、ノーマン、イヤ、コプジャイア、サマアハン、プジャイア、アポクリア、トハン、イト、アコボタウ、アローラン、アダカルジャイア、アダプロボタニア、アダアマリア、コロメマン、ボトルトハーウィトアダ、アポクリア、トハンウィト、カタノーマービンサビン、 Imam n o と m a n bin s a の i t dari ayat Dari ayat. Cuma cara menyampaikan ayat itu. Beda. Apa ayat yang diambilnya? Bapak ibu hafal semua. Tu'izzu man tasha' Watu zillu man tasha' Tu'izzu man tasha' Watu zillu man tasha' Engkau mengangkat siapa yang kau kehendaki. Kau pula menghinakan siapa yang kau kehendaki Biadikal khair Dalam genggaman kuasamu ada kebaikan Wa ku'ala kulli syai'in qadir Allah tidak hanya sekedar mencipta Tapi dia juga ikut mengatur hamba itu Al-hayu al-qayyum Capitlah dia mengatur itu Pak Ustaz Kalau dia mengatur siang malamnya ngantuk Kalau dia mengatur malam siangnya ngantuk Yang paling parah tak pernah mengatur tapi ngantuk なかにバンタはあでんえんあやっこしい。なあたはずうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう Yang mengawasi kamu siapa? Papa, Mama. Ngantuk maka sampaikan ke dia nak kau diawasi oleh siapa? La takhudhu sinatu ala naom. Jadi kalau ibu-ibu zaman dulu mana sehati anaknya, nak kalau mau tidur cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Subuh ini kita kaji hadis kalau kamu tidur ilah awi ila firashika ilah awaita ila firashika kalau engkau mau ke tempat tidurmu kau bacalah ini kenapa saat itu dia meyakinkan dalam hatinya bahawa saya ini diberi hidup oleh Allah bahawa saya ini diatur oleh Allah bahawa saya ini diatur oleh Dia لا تغدو سينت ولا نوب apa milik kekuasaan Allah yang dikuasai Allah tu apa マフィッサマワティワマフィッサマワッアペアデディランゲットワマフィッアアペアディランブラウィンアディアディカルワダウンスカラアンコサンボウニャサヤウニャサヤウニャサヤウニャサヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ キャロピンやディアディアンやコピンディアインモビルサイアン、インアマンインイルマサイアインアマンインイブンサイアインアマンイトマシマキシアカウオオポンイソンボンマシュアンアカウオポンインンシダディアスラーカンケアオラポンテタピアシュボンやディアイトマシュタマシマシュ Kalau dia baca ayat kursi dia malu. Kenapa? Lagu、so, maafil sammati wa maafil ak. Tetangga kami tu pak Ustadz, apa ayat kursi? Setiap、so, hari dia baca, tapi dia sombong, batin tak masuk ke dalam hatinya. Lagu maafil sammati wa maafil ak. Man zalazi yasfain dahulu illa bisni. Siapa yang bisa memberikan よしわ、パトロン。いらびいすに、きゅわりでんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんんえんえんえんえんえんんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんえんん Al Quran ngasih syafaat hadis sahih ikraul Quran baca Quran faidnahu ya tiaw mati amah Quran akan datang pada dakiaman syafi'an memberikan syafaat tapi mesti dipahami bukan Quran itu independen kalau begitu ada dua ada Allah ada Quran ada Allah ada muhammad ada Allah ada malaikat bukan ni tu maknanya semua mereka ini mendapatkan syafaat atas izin Allah. Itu beda kita dengan mereka Mereka mengatakan Yesus Kristus independen sendiri Berdiri sendiri Tanpa ada intervensi dari yang lain Dia itulah Tuhan Dalam Islam、tak? Nabi Muhammad memberikan syafaat Karena Allah memberi illa Kawan saya Ustadz Cuma dia suka ngobrol cerita Suatu hari kata dia Saya satu mobil sama、uh, orang yang menyembah Nabi Isa Kata dia Terus saya tanya Pak Allah Bapak Anak Allah Rohul Kudus Ini yang tiga ini Apakah punya kekuasaan masing-masing Atau satu saja yang berkuasa Oh tiga-tiganya berkuasa Allah berkuasa anak Allah berkuasa rohul kudus berkuasa kalau bapak berdoa mintanya ke mana? ke Allah bapak atau ke Yesus? saya mintanya ke Yesus kenapa tidak ke Allah bapak? mulai dia lama terdiam tak dapatnya dalil susunannya ke atas atau ke samping kalau ke atas Allah bapak di atas anak Allah rohul kudus atau ke samping ke atas atau ke samping pak? アッティアアパーマレカマヤキニバワナビイサイト independence n d i r i dalam diriya.Sirankan kita tira Yamberquasai to Allah.Deticaloada orang butcherita tanta uis al corni, Nanticalo uis al corni, datankamadina, minta la doa kerea, orang botanya kazaya postan Kitaminta doasama Allah, tasama w i s <inya> Ini orang tak paham. Minta doanya kepada Allah. Lalu kenapa minta dari mulut Uais? Allah berikan keutamaan kepada Uais Al Korni. Doanya makan kebol. Kenapa? Karena dia anak yang berbakti kepada ibunya. Maka dikabulkan Allah doanya. Bukan meminta kepada dia, memintanya kepada Allah melalui lisan mulut dia. Makanya kita yang tawaduk ni minta doa orang lain takaji doakan saya nanti ya. いやマン i ニア、ah、オラマンブリカンコワサ、コパダハンバ a ンディアピ t タピボカンハンバイトムトラクバコワサ、トララピリニア、イニディパハミディガンバイ、ベリアヤクシ、マンダレディアスファンインダーウィルビーズニー、ヤアラマバイナイディヘム。 私はこの世の言葉を読んでい nawawi ilmu allah Apa yang diketahui ya Allah? Ya'lamu ma'bayna a'idihim di depan Wa ma'al-fahum di belakang Semua alam semesta dalam pengetahuan Allah Wa matas kutumi wa rakatin Tidak ada daun yang jatuh dari pokoknya Melainkan ada dalam ilmu Allah Wa la ratubin wa la yabisin Tidak ada bumi yang basah Tidak ada bumi yang kering Melainkan dalam pengetahuan Allah Tidak ada tapak kaki semut yang hitam Di atas batu yang berat なんでしょう sulitkah bagi Allah mengatur alam semesta dengan berbagai macam isinya maka ayat itu ditutup wala yauduhuh hifuzuhumah wala yauduhuh tak ada yang sulit tak ada yang berat bagi Allah hifuzuhumah humah dua menjaga langit dan bumi ini wala yauduhuh wala yauduhuh tak sulit bagi Allah hifuzuhumah ditutup dengan dua sifat dengan asma'ul husnah わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわِわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわِわわわわわわわわわわわわ a n a わわわわわ a わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ n わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ a わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ l わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ Imam Ibn Hajar Al Asqalani mentauwil. Oh, itu metode mutakhirin. Adapun Salafussoleh tidak mentauwil. Ibn Abbas mentauwil. Imam Bukhari mentauwil. Imam Malik bin Anas mentauwil. Para ulama Salafussoleh mentauwil. Maka taufil adalah metode Salafussoleh, bukan metode mutakhirin saja. Wasi'an kursi husama wati wal ar, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. ウォーズーム、リトプリングンドゥア、アスマウル・オスナ、ウォーズーム、アリ、ディアマーティング、コワサン、アウズーム、ディアマーブサン、コワサン、ボカィーゼキン、カナベント、カロディバヤン、カンディアティング、ディアブサン、ディバンタフリングンドゥレイサカミス・リヒシャイオン、ディアラサトゥポニアンサタ ワラミヤキューラウォーカフォーアンアハッタアダサトゥポニアンスレフォーディングンディアイトゥラヤンディジュラスケンディアンヤッコーシー、ロディタナムケンケディアピキランキタ、マカアカンメンジャディオランヤンモニタウヘニャ、Laluda パトラキタジャワワン、ケナパセタンタクトゥパディア、カナアハラニャ、タウヘニャ、アキダニャ、プリラキュニャ。 マンジャミン・カムニアン・イマネ、ディシトラ・ポーン・ l a ロマン・オラ・スワ a ナ・ウォタナ。ティマ a シー、アテセガラ・プランティアン、マーン、アテセガラ・ケシー・ダパン、オダ・ムダン・キッタ・イスティカマ・マン・アマルカン・アヤ・コルシー・イン・シャオ・アミン・ヤロポ・アラミマゾク・ウォッイスロー Suruh kita salat sunat ishram Dua raka'an Selesai itu kita lanjutkan dengan tanya-jawab InsyaAllah Terima kasih Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh